27. fejezet Kéti július második hetében kapta meg a jogosítványát. Az utolsó napokban rendszeresen gyakoroltak, és bár a vizsga előtt egy kicsit ideges volt, majdnem hibátlan eredményt ért el. A jogosítványt pár napon belül meg is hozta a pósta, és Kéti már-már beleszédült, amikor fölbontotta a borítékot. A fényképe mellett egy név állt, amelyről soha nem gondolta volna, hogy az övé lesz de az Észak-Karolinai hatóságok szemében immár ugyanolyan valós személy volt ő is, mint az állam bármely más lakója. Aznap este Alex elvitte vacsorázni Wilmingtonba. Utána kéz a kézben sétáltak a belváros utcáin, és a kirakatokat nézegették. Két időnként arra lett figyelmes, hogy Alex eltűnődve méregeti őt. – Mi van? – vont a kérdőre végül. Csak arra gondoltam, hogy nem úgy nézel ki, mint egy Erin, hanem úgy, mint egy Kéti. Úgy is kell kinéznem, hiszen ez a nevem, és ezt jogosítvánnyal is tudom igazolni. Igen, mondta Alex. Most már csak az autó hiányzik hozzá. Minek nekem autó? vonta meg a vállát Kéti. Egy ilyen kisvárosban, mint Southport, bőven elég a bicikli. Ha pedig esik, akkor ott van az a fickó, aki bárhová szívesen elvisz. Már-már olyan, mintha a sofőröm lenne. Tényleg? Aha. És biztos vagyok benne, ha megkérném, még kölcsön is adná nekem a kocsiját. Teljesen az ujjam köré csavartam. Alex fölvonta a szemöldökét. Nem lehet valami férfias jelenség. Azért nem vészes. Évődött tovább a nő. Eleinte kicsit kétségbeesetnek tűnt, ahogy elhalmazott mindenfélével, de aztán megszoktam. Arany szíved van. Hát persze. Ilyen, mint én, millióból egyet találsz. A férfi elnevette magát. Kezdem úgy érezni, hogy végre kibújsz a csigaházadból, és bepillantást nyerhetek az igazi énedbe. Kéti szótlanul tett pár lépést. Már ismered az igazi énemet. Szólalt meg aztán. Megállt, és a férfira sandított. Jobban, mint bárki más. Tudom mondta Alex és magához vonta. És éppen ezért gondolom, hogy mi azért találtunk egymásra, mert úgy rendeltetett. Bár a bolt talán még soha nem bonyolított le ekkora forgalmat, Alex elment szabadságra. Jó ideje nem került már erre sor, és most kétivel meg a gyerekekkel töltötte a délutánokat. Gyerekkora óta nem élvezte ennyire a nyári lustákodást. Horgászott gyossal. Baba házat épített két kétit pedig elvitte a Myrtle Beachi Jazz Amikor pedig tömegével előbújtak a Szent János bogarak, tucat számra fogták el őket hálóval, majd rakták őket üvegbe. Aznap este ámulattal elragadtatva nézték egy darabig a parányi lidérces fénypontokat, míg végül Alex levette az üveg fedelét. Biciklisztek, moziba jártak, és azokon az estéken amikor Kéti nem dolgozott, a férfi szívesen begyújtotta a grill sütőt. Evés után a gyerekek sötétedésig füröttek a patakban. Miután pedig lezuhanyoztak és ágyba bújtak, a két felnőtt kiült a ház mögötti kis mólóra, és ott lógázták a lábukat a víz fölött, miközben a hold komótosan rótta égi kőrútját. Apránként kortyogatták a borukat, és semmiségekről beszélgettek, de Alex egyre jobban ráérzett ezeknek a csöndes, békés pillanatoknak az ízére. Kristen különösen szeretett egyedül lenni kétivel. Ha négyesben sétálgattak, sokszor nyúlt a keze után, és ha elesett a játszótéren, hozzászaladt oda. Alex szerette ezeket a szívet melengető pillanatokat, pedig volt némi szomorkás mellék ízük. Ilyenkor ugyanis eszébe jutott, hogy egyedül soha nem fog tudni mindent megadni a kislányának, Amire szüksége van, bármennyire igyekszik. Ezzel együtt, ha Kriszten odaszaladt hozzá és megkérdezte, hogy elmehete Kétivel vásárolgatni, Alex képtelen volt nemet mondani. Gondja volt rá, hogy évente egyszer-kétszer ő is elvigye a kislány pár üzletbe, de ezt mindig is szülői kötelességnek tekintette, nem szórakozásnak. Kéti viszont a jelek szerint nagy örömmel csinált ilyen programot. Úgyhogy Alex odadta neki a pénzt, meg a Jeep kulcsát, és integetett utánuk. Krisztent tehát boldoggá tette kéti jelenléte. Josh érzései viszont nem voltak ilyen egyértelműek. Előző nap, amikor az apja hazahozta az egyik kis barátja medencés és egész este nem szólt sem hozzá, sem kétihez, és aznap a tengerparton is lehangoltnak tűnt. Alex tudta, hogy a kisfiút valami zavarja, ezért szürkületkor, Fölvetette, hogy vegyék elő a horgászbottyukat. A csöndben csordogáló patakot már kezdték feketére festeni az árnyak, sötét tükörként mutatta meg a lassan úszó felhők képmását. Egy órán át lógatták a vízbe a zsinort. Közben lilába, majd indigo-kékbe fordult az ég. A bedobott körül körkörösen fodrozódott a víz. Josh fura hallgatásba burkolódzott. Máskor talán idillien, Békésnek hatott volna ez a patakparti csendélet, most viszont Alex nem tudott szabadulni a nyugtalanító érzéstől, hogy valami nem stimmel. Már éppen meg akarta kérdezni a kisfiától, hogy mi a baj, amikor Josh félig-meddig feléje fordult. Figyelj, apu! Igen. Gondolsz néha anyura? Egyfolytában rágondolok. Felelte Alex. Josh bólintott. Én is sokat gondolok rá. Gondol is. Nagyon szeretett titeket. És miut eszedbe, ha rá gondolsz? Az, amikor sütit csinált, és megengedte, hogy én tegyem rá a cukormázat. Arra én is emlékszem. Fülig rózsaszínű lettél tőle. Anyu le is fényképezett. Ott van a kép a hűtőn. Igen, azt hiszem, ezért emlékszem rá. Josh az ölébe támasztotta a botot. – Hiányzik neked? – Hát persze, hogy hiányzik. Nagyon szerettem őt. Alex a kisfia szemébe nézett. – Mi a baj, Zsos? Tegnap azon a bulin a fiú tétován elhallgatott és megdörgölte az órát. Mi történt? – A legtöbb gyerek anyukája végig ott maradt. Beszélgettek meg minden. – Én is ott maradtam volna, ha tudom, hogy ezt akarod. Josh lesűtötte a szemét, és a beállt csöndben Alexnek hirtelen beugrott, hogy mit nem mondott el a kisfia. Ott kellett volna maradnom, igaz? Mert a szülők is meg voltak hívva. A hangjából ítélve inkább állítás volt ez, mintsem kérdés. De nem akartál szólni, mert én lettem volna az egyetlen apuka, igaz? Josh bólintott és bűntudatos arcot vágott. Ne haragudj rám, apu! Alex átkarolta a kisfiát. Nem haragszom. Biztos? Egészen biztos. Nem tudnék ilyesmiért megharagudni rád. Gondolod, hogy anyu eljött volna a medencés bulira? mármintha ha még mindig velünk lenne? Hát persze, hogy elment volna. A világért sem hagyta volna ki. A patak túloldalán kiugrott a vízből egy márna. Feléjük tartottak a fodrozódó vízgyűrűi. – Mit szoktatok csinálni, amikor elmentek Miss Kétivel? – kérdezte Josh. Alex fészkelődött egy kicsit. – Nagyjából olyasmiket, mint ma a tengerparton. Eszegetünk, beszélgetünk, meg néha sétálunk egyet. – Mostanában sokat vagy vele? – Igen. Josh ezt meghányta vetette magában. – És miről beszélgettek? – Csak a szokásos dolgokról. Alex oldalra billentette a fejét. Meg rólad és a hugodról. És rólunk mit? Arról szoktunk beszélgetni, hogy milyen jó veletek tölteni az időt, meg hogy ügyes voltál az iskolában, meg hogy szép rendet tartasz a szobádban. Elmondod Miss Kétinek, hogy nem szóltam neked, hogy ott kellett volna maradnod a bulin? Szeretnéd, hogy elmondjam? Nem, felelte a kisfiú. Akkor nem mondok neki semmit. – Megígéred? Mert nem akarom, hogy megharagudjon rám. Alex fölemelte a két ujját. – Cserkész becs szó. – De azért tudnod kell, hogy akkor sem haragudna rád, ha elmondanám neki. – Mert szerinte nagyon jó fejkőjök vagy. Gyos fölegyenesedett ültében, és elkezdte betekerni a zsinórját. – Akkor jó, mert szerintem ő is nagyon jó fej. A Gyossal folytatott beszélgetés hatására Alex egész éjjel nem aludt. Este miközben a harmadik sörét szopogatta a hálószobában, azon vette észre magát, hogy Kerli falonlógó portréját vizsgálgatja. Krisztent és Kétit majd szétvetette a túláradó életkedv és az izgatottság, amikor hazaértek és megmutatták a beszerzett ruhadarabokat. Kéti meglepő módon majdnem a pénz felét visszaadta, és csak annyit fűzött hozzá, hogy elég jó érzékkel cserkészibe az akciós árukat. Alexa kanapén ülve nézte a lányát, aki manöken módjára illegette magát az egyik új ruhájában, majd eltűnt a szobájában, és egészen más öltözékben jött vissza. Még Josh is félretette a Nintendo játékát, pedig őt máskor csöppet sem érdekelte az ilyesmi, és amikor Kristen megint kivonult, oda ment Kétihez. – Engem is elviszel vásárolni? – kérdezte szinte suttogva. – Mert kéne pár új póló meg ilyesmi? A divat bemutató után Alex kínai vacsorát rendelt, és eszegetve nevetgélve ülték körül az asztalt. Aztán Kéti egyszer csak előhúzott a táskájából egy bőrcsuklószorítót, és Joshhoz fordult. Szerintem ezzel elég vagányan néznél ki, mondta. A kisfiú arcán a meglepettség hamar áttadta helyét az örömnek, és Alex észrevette, hogy attól kezdve folyton Kétire villant a tekintete. Furcsa mód, épp az ilyen pillanatokban hiányzott neki a legjobban Kerli. A néhai felesége soha nem élt át ehhez hasonló családi estéket, hiszen a gyerekek akkor még kicsik voltak az ilyesmihez, de nagyon könnyen oda tudta képzelni őt az asztalhoz. Talán éppen ezért nem jött álom a szemére még akkor sem, amikor Kéti már rég hazament, a gyerekek pedig aludtak. Ledobta magáról a takarót, majd bement a beépített gardróbszekrénybe, és kinyitotta a pár éve beszerelt széfet. Fontos pénzügyi és biztosítás íratokat tárolt itt, meg a házassága emlékét őrző kincseket, amelyeket javarészt Kerli gyűjtögetett össze. A nászútjukon készült fényképeket, a vankúveri nyaraláskor talált négylevelű lóherét, a bazsarózsából és kálából összeállított menyasszonyi csokrát, a gyorsról és Krisztenről az anyamékben készült ultrahangfelvételeket, meg a kis ruhákat, amiben hazahozták őket a kórházból. Voltak ott még az együtt töltött évei krónikáját adó fotonegatívok, memóriakártyák is. Minden egyes tárgy jelentést hordozott, emlékeket idézett. A felesége halála óta Alex nem is bővítette a gyűjteményt, csak Kerli két levele került még a szévbe. Az egyiket neki írta, a másiknak viszont nem volt megnevezve a címzetje, és felbontatlanul maradt. Alex sem bonthatta föl, hiszen az ígéret kötelez. A neki szólót vette elő, pedig már százszor is elolvasta. Kerli nem egészen egy héttel a halála előtt adta át neki a két levelet. Akkor már nem tudott fölkelni az ágyból, és csak folyadékot ihatott kiskortyokban. Amikor pedig Alex kivitte a fürdőszobába, pihekönnyű volt, mintha belül kiürült volna. Nagyon keveset volt már ébren, Ilyenkor a férje csöndben üldögélt mellette. Kerli általában perceken belül visszaaludt, de Alex nem vette le róla a szemét. Nem mert kimenni, hátha az asszonynak éppen akkor lesz rá szüksége, de bent maradni is félt, nehogy miatta ne tudjon pihenni. Amikor Kerli a kezébe adta a két borítékot, Alex látta, hogy gondosan el voltak rejtve a takaró alá, és mint egy varázsütésre kerültek elő onnan. Csak később tudta meg, hogy Kerli már két hónappal azelőtt megírta a leveleket, és addig az édesanyja őrizte őket. Alex most fölnyitotta a borítékot, és kihúzta belőle a jócskán összefogdosott sárga levélpapírt. Az órához emelte, mert még mindig érezte rajta Kerli kedvel testápolójának az illatát. Jól emlékezett rá, hogy annak idején mennyire meglepődött, és arra is, hogy Kerli szeme szinte könyörgött, hogy értse meg, mit akar. – Előbb ezt olvassam el? – kérdezte akkor a betegágy mellett, és a neki címzett borítékra mutatott. Kerli alig észrevehetően bólintott, majd amikor Alex előhúzta a borítékból a levelet, érezhetően megnyugodott, és a párnára hanyatlott a feje. – Drága Alexem! Vannak az életben olyan álmok, amelyek ébredés után is a beteljesültség érzésével töltenek el minket. Ezek miatt érdemes élni. Számomra te vagy az az álom, drága férjem, és elszomorít, hogy szavakba kell öntenem, amit irántad érzek. Azért írom meg most ezt a levelet, mert még képes vagyok rá, de így sem igazán tudom, hogyan ragadhatnám meg a mondani valóm lényegét. Nem vagyok író, és most elégtelennek, szegényesnek tűnnek a szavak. Hogy is írhatnám le, mennyire szeretlek? Le lehet írni egyáltalán a szeretetnek ezt a fokát? Nem tudom, de most, hogy itt ülök tollal a kezemben, muszáj megpróbálnom. Tudom, szívesen mesélgeted a sztorit, hogy amikor a kocsmában odajöttél hozzám, eljátszottam a megközelíthetetlent, de visszagondolva azt hiszem, már akkor tudtam, hogy mi egymásnak vagyunk teremtve. Tisztán emlékszem arra az estére, ahogy pontosan emlékszem a kezembe simuló kezed érintésére is, meg arra a felhős délutára, amikor a tengerparton féltérdre ereszkedtél előttem, és megkérted a kezemet. Amíg nem hozott veled a sors, nem is tudtam, mi hiányzik nekem. Nem tudtam, hogy egy érintés ennyi mindent jelenthet, és egy arckifejezés ilyen ékes szólóan beszélhet. Nem tudtam, hogy egy csóktól szó szerint elállhat a lélegzetem is. Te megtestesítetted, és mindig is megtestesíted mindazt, amit egy fértől kiválhatok. Kedves vagy, erős, gondoskodó és okos, felvidítasz, és jobb apa vagy, mint gondolnád. Van érzéked a gyerekekhez, el tudod érni, hogy bízzanak benned, és el sem tudom mondani, mennyire örültem, amikor láttam, hogy milyen szépen elalszanak a válladon. Sokkal, de sokkal jobb lett az életem, amióta te is része vagy, és éppen ezért olyan nehéz ez az egész, ezért nem találom meg egykönnyen a megfelelő szavakat. Riasztó a tudat, hogy hamarosan minden véget ér. De nem csak az riaszt, hogy mi történik velem, hanem az is, hogy mi lesz veled meg a gyerekekkel. Megszakad a szívem, ha arra gondolok, hogy mennyi bánatot okozok majd nektek, de nem tudom, mit tehetnél azon kívül, hogy emlékeztetlek rá, miért szerettem beléd annak idején, és tudatom veled, hogy mennyire el sújtva, amiért fájdalmat kell okoznom neked és annak a két gyönyörű gyereknek. Fájó a tudat, hogy az irántam érzett szerelmed ennyi szenvedés forrása lesz. Ugyanakkor őszintén hiszem, hogy a szerelem nem csak fájdalmat tud okozni, hanem gyógyító ereje is van, és ezért írtam meg a másik levelet. Megkérlek, hogy azt ne olvasd el. Nem neked szól, nem is a családunknak, sőt, még csak nem is a barátainknak. Erősen kétlem, hogy bármelyikünk is találkozott volna már a nővel, akinek egyszer majd átadod ezt a levelet. Mert az a levél annak a nőnek szól, aki idővel begyógyítja a sebeidet, akinek köszönhetően újra teljes ember leszel. Tudom, hogy ezt pillanatnyilag el sem tudod képzelni. Hónapok, vagy talán évek is eltelhetnek, mire sor kerül rá, de egyszer át fogod adni ezt a levelet egy másik nőnek. Bízzál az ösztöneidben, úgy, ahogy akkor bíztál, amikor azon a bizonyos estén odajöttél hozzám. Tudni fogod, hol és mikor add át a levelet, és azt is tudni fogod, hogy ki az a nő, aki érdemes rá. És hidd el nekem, hogy amikor megtalálod ezt a nőt, én valahonnan fentről mosolyogva nézlek majd benneteket. Szeretettel, Kerli Alex miután újra elolvasta a levelet, visszacsúsztatta a borítékba és visszatette a szívbe. Az égboltot benépesítő felhők kísértetiesen fehéren ragyogtak a rájuk vetülő holdfényben. A férfi a plafont bámulva Kerlire és kétire gondolt. Kerli azt írta, hogy bízzon az ösztöneiben, és azt is írta, hogy tudni fogja, mi a teendője ezzel a levéllel. És Alex most hirtelen rádöbbent, hogy Kerlinek tökéletesen igaza volt, Legalábbis félig. Hiszen tényleg tudja, kinek akarja odaadni a levelet. Kétinek. Abban viszont már nem volt ennyire biztos, hogy Kéti ezt a levelet meg akarja e kapni.